Pista 33 Capitolul 2 Memorial 7 Remarca prefectului Ghibănescu statuii ca aș poseda o putere supranaturală, m-a obsedat mult. Cum observase el, de obicei distrat, și de ce mi-o tocmai el taciturnă notoriu. simțurile desigur o percepuseră, era prea evident această însușire ca să fie trecută cu vederea. Pentru mine însă devenise o certitudine. În ultima săptămână, ori de câte ori mă uitam în oglindă, mă uimea incandercența ochilor. Arătau ca două minuscule faruri, în care se mistuia o flacră ciudată cu intensități deosebite, câtodată crescând într-o măsură atât de mare, încât mă temeam să nu mi -a foc ființa. Asemenea, ochiul fi -a avut și celebrul Jarco, care a fost cel mai mare medic al vremii sale, Maestrul Stroia îmi spunea că uluitoarele priviri ale acelui om le puteai deosebi din câteva mii la oaltă. De când am căpătat puterea asta? În orice caz de foarte curând, fără am dat seama cum și ce fel s-a întâmplat lucrul. Când am vindecat-o pe Marlene, o avem, sigur o aveam, altfel încercarea ar fi dat greș. Ciudată povește a fost asta. Am simțit instantaneu dorința de a o revedea. Nu văzusem de câteva luni. Habar nu aveam dacă se întorsese din străinătate. Ajungând, deci, în fața locuinței sale, eram pregătit să mă mulțumesc eventual numai cu această operațiune de recunoaștere în ipoteza că ea nu e în țară, nici prin gând în între cele ce aveau să se întâmple. Când slujnica mi-a spus că fata s-a întors de la Viena și că doctorii de acolo încă nu i găseseră leacul, ce mi-a venit să-i strig că eu îi voi găsi leacul? Această replică a debitat-o altcineva Nu mi-aparținea personal În schimb m-a angajat angajase Și tot ceea ce a urmat era al altcuiva Un inscui în ființa mea Care conducea cu o precizie savantă Lucrarea pe care trebuia să o execute pentru mine și în numele meu Oricât aș vrea nu pot să-mi recunosc paternitatea acestei vindecări A acționat o voință superioară voinței mele Iar eu am fost numai o unealtă docilă de care s-a slujit Indiferent cum și în ce fel s-a întâmplat faptul, e cert că obținusem o biruință spectaculoasă pe care științificește, mi-o explicam, în timp ce renumiți specialiști din străinătate au dat greși pe tot frontul. Urmează, după cum se știe, încă două victorii medicale. E drept de mai mică în sănătate, însă pe aceeași linie. Vindecam acum pe bolnavi fără medicamente, folosind acea forță interioară de care vorbise cândva Epictet. Iată-mă așadar... Medicul care visam să devin din clipa când am avut hotărătorul dialog cu modelul meu, doctorul Stroia. Marele proiect pe care l-am hrănit în anii adolescenței începea să se înfăptuiască fără psihanaliză, fără cuie, fără metodele lui Dubois, Barnheim și alții, fără yoga și practicile acestei doctrine, fără studii de specializare în Franța, Germania, Italia și Austria, ci numai prin mine însumi, cu propriile mele mijloace, cu vrerea mea. Ciudat! Viața e atât de plină de ciudățenii, încât ale le deslega înseamnă mai degrabă ale le decât micșora. Într-adevăr, foarte ciudat! Ce anume s-a petrecut? Ce proces psihic m-a scos la liman atunci când m-a mai puțin? Nu cumva gândurile mele, din serviciul idealului pe care mi-l croisem, activaseră totuși subteran, pe îndelete și răzbătuseră de curând de la suprafață, coapte pârgoite, ca un fruct al unor îndelungi și decisive preocupări. Nu ele mi-au ales drumul pe care trebuia să merg și îmi dictau de acolo, din postul lor de comandă, faptele pe care trebuia să le săvârșesc. Pe vremea studenții mă duceam la spitalul colței, de obicei pe un anumit traseu. Odată însă, preocupată de o problemă, n-am prins de veste că apucasem pe alte străzi, decât atunci când m-am pomenit chiar în fața clinicii. Parșii m-aduseseră tot acolo, dar pe un drum mult mai scurt decât celălalt. Altădată, ducându-mă la redacția revistei Viața Medicală ca să predau un material pentru un concurs de specialitate dotat cu premii, am constatat cu surprindere că uitase manuscrisul acasă. Dar în noaptea aceea mi-a venit în minte o idee strălucită și refăcând în întregime textul, am obținut premiul întâi. În timpul războiului, vrând să plec într-o comună învecinată, mașina s-a defectat. M-am întors la spitalul divizii tocmai când el aduseseră pe fostul maior Dortea, pe care l-am operat îndată. În lipsa mea, cine i-ar fi făcut trepanația? Dar lucruri de asta mi s-au întâmplat zeci și sute, fără exagerare. Și atunci, se naște o întrebare stranie. Nu cumva subconștientul sugerează și impune uneori acte mai împlinite sub raportul conținutului decât acelea trecute prin sita conștiinței? E destul de temerar să susțină cineva o astfel de teză, dar cazul meu e o dovadă concludentă, de neclintit. Mi-am realizat, în fine, visul meu drag, rănit cu o goare de iluzii, dar și sfârtecat de talazurile deznădejdii. Cu toate astea, drumul spre înfăptuire fusese altul decât acela pe care mi l-am închipuit. Oare cel din tâi avea atâtea lipsuri ori carențe, încât urmat pas cu pas n-ar fi dus la atingerea țelului urmărit? Dacă te pildă, aș fi plecat în țările medicinii avansate, apoi în Indii, ca să întreprind cercetările ce-mi propuneam, având, bineînțeles, la îndemână mijloacele materiale. Eram oare în măsură să obțin vindecările de astăzi? Greu de În Încercările care mi-au răscolit existența, Deși, în aparență potrivnice planurile meu, au îngăduit totuși gândurilor reprimate să prelucreze în tihnă materialul de viață existent și să găsească în rezervele interioare soluția cea mai bună. Poate chiar ele mi-au sugerat comiterea presupusei crime, ca să îmi provoace mustrările de care aveau nevoie pentru purificarea sufletului, căci nimic nu spală și nu o mai vârtos decât căința. Suferințele pe care le-am îndurat Nu-mi devastaseră universul interior Ci, din potrivă, îl înfloriseră Copleșindu-l cu acea tărie morală De care împomenise Takesimetru Nu de studii suplimentare aveam nevoie Ci de prefacerea din rădăcini A ființei mele sufletești Asta era partea de căpetenie Pe care rațiunea omisese s-o prevadă Dar de care subconștientul Ținuse neapărat seama Acum, primenit după baie de suferință și întărite de conștiința Harului, simt în mine puterea herculeană de a face bine omului, eliberându-l de durerea care transformă viața într-o pedeapsă fără vină, dar cu o condiție, să aibă încredere nestrămutată în puterea mea, căci nu medicul îl tămăduiește, ci propriei credință. Pentru că eu nu fac nimic altceva decât declanșez tainicul resort al vindecării. În timp ce aștărneam pe hârtia aceste gânduri, Marlen Coravu stătea plecată pe umărul meu și îmi urmărea scrisul. Mi-am adus aminte de călugărul negru, cu care Covrin, eroul unei nuvele a lui Cehov, stătea mereu la taifasă vorbind despre fericire. Soția acelui Covrin, trezindu-se, cătă cu spaimă la bărbatului care tot gesticula și rădea de unul singur. Cu cine vorbești?" Spune cu cine căci, aici nu se află nimeni. Tu ești bolnav, dragul meu, ți mintea săcătuită. Trebuie să te cauți. Femeia plânse și când se lumina de ziua, alergă după medic. În sfârșit, profesorul Covrin se făcut bine. Nu mai conversa cu vedenia lui, nu mai era vesel, fericit. Devenise un om serios, rezonabil, la fel cu ceilalți oameni. Și se plictisea de moarte. El însuși spunea, e drept, aveam vedenii, dar pe cine supărau ele? Cui făceau rău? Ce fericiți au fost Buda, Mahomed sau Hristos că rudele nu s-au grăbit să-i vindece de extazele lor. Dacă îi îndopau cu bromură, ori îi să facă o cură cu lapte, cine și-ar mai aduce aminte de ei? Eu n-am rude, nu-mi pasă de părerile mediocrității și îmi place să stau de vorbă cu tine, Marlen. Chiar dacă acest lucru seamănă un pic cu nebunia Stai, Marlen Ia loc, draga mea, lângă mine Ea, un tocmai Se așeză ușor, fluidă, pe fotoliul din fața mea Și așteptă cu minte să-i spun ce aveam de spus Tu știi? Tu simți că lung așteptatul nostru ce a s-a bătut? Iată, m-a ajuns medic așa cum ai dorit Chiar mai mult decât ai dorit Deși la primii pași sunt în stare să vindec. Am vindecat chiar câteva cazuri după metoda psihoterapiei mele. Te bucuri, Marlin de asta. Fața ei se scălda în fericire. Sigur că te bucuri, la fel ca mine. Dar în bucuria asta mă roade un mare necaz. Numai ție, cea din tâi de pe lume pe care aș fi vrut să o ajut, nu-ți pot face nimic. De ce nu te îmbolnăvit acum? De ce? Dacă mă îmbolnăveam acum, tu nu ajungeai medic iluși, ci altceva. Dorința mea te-a pe acest drum, trebuie să recunoști. Așa e, și tot datorită ții l am cunoscut pe doctorul Stroia. Cerule, această frântură de dialog, ca un fulger de lumină, mi-a relevat adevărul. În sfârșit înțeleg, am înțeles că dragostei noastre, dragostei mele pentru Marta, îi datoresc tot ce am făcut și mai ales ceea ce voi face de aici înainte. Și acest proiect uriaș care ia ființă și îi cresc aripi gigante, va trăi și învinge, pentru că are la temelie dragostea. Dragostea noastră neîmplinită va împlini idealul rămas de pe urma ei și pentru care a fost necesară o jerfă atât de mare, viața Marlenei.